Нічого зробити не зміг, хіба що скласти протокол, що в когоспі імені Енгельса Кіровоградської області вчинено пограбування. Ніхто тоді не знав, що вночі до каси вдерлися саме люди-тарди у масках із пістолетами в руках. Охоронної сигналізації тут не було, а сейф навіть зламувати не довелося, бо ключі від нього лежали у шухляді письмового столу. А згодом по всіх наших південних областях, по селах і містах буквально прокотилася лавина збройних нападів, які відрізнялись один від одного хіба що ступенем зухвалості. Видирались на верхні поверхи пожежними сходами і крізь дахові віконця зламували металеві решітки гідравлічними зубилами, різали сейфи газозварювальними апаратами. Коли в приміщенні були охоронці, як правило, дідусі чи бабусі, котрі не встигали сховатись, їх нещадно били по голові, поки вони не втрачали свідомість. Орудуючи біля сейфів, підтримували радіозв'язок із групою безпеки, котра стежила за обстановкою на вулиці. Іноді, ламаючи стіни, зчиняли страшенний гуркіт, але їх не зупиняв навіть інстинкт самозбереження. Та часом траплялися й невдачі. При спробі взяти касу Нікопольського кранобудівного заводу, коли під руками були всі необхідні інструменти, а на шляхах відходу стояли люди з кулеметом і гранатами, несподівано при дотику до сейфа спрацювала охоронна сигналізація. Довелось негайно тікати, кинувши всі злодійські пристосування. Потім знову перекинули увагу на глуху провінцію. Тим часом якийсь умілець в одному населеному пункті все ж таки пристосував до залізної шафи сигнал Ривун, який цього разу врятував її від спустошення. Зникли так само непомітно, як і з'явились. По кожному факту пограбування міліція порушувала кримінальні справи. Усі вони розслідувалися окремо, і нікому спочатку не спадало на думку, що тут діє та ж сама банда, хоч усі злочини були схожими за своїм почерком. Лише згодом все ж таки додумались об'єднати всі ці справи в одну, і виявилось їх кілька десятків. Проте цьому міліцейському прозрінню передували вельми драматичні обставини. Важко повірити. Зброя вабила їх насамперед тим, що давали відчуття сили і певною мірою безкарності. Більше того, їм здавалося, що десятки стволів у сховищі забезпечують їм необмежену владу над іншими людьми, аж до права виносити і виконувати смертні вироки. Так, зброю купували, обмінювали, викрадали. Вона ходила по руках і дедалі настійніше вимагала застосування. Я думаю, що саме кулемет конструкції Дегтярьова, ручний і тому надзвичайно зручний для великомасштабних бандитських операцій, згубив остаточно тарду. З кулеметом в руках він відчував себе мало не над людиною, уявляючи, що варто натиснути на гашетку, і йому підкориться весь навколишній світ. Зброю весь час міняли. стару конструкцію на нову, більш скорострільну. Цікавились не лише бойовими ТТ, Макаровим, Стечкіним, а й спортивними малокаліберними пістолетами системи Марголіна, аби ж ті мали здатність убивати. Зброю без кінця випробували, найчастіше за мистом, стріляючи по порожніх пляшках, підкинутих у гору, по власних кашкетах і навіть по родичах, хоча повірити в це було б важко, якби не свідчення потерпілих. У третьому томі кримінальної справи, а всього томів тут 45, я прочитав, що якось п'яні члени банди Єрьомін із якимось Косолаповим поставили до стінки дружину останнього і почали її обстрілювати з пістолета у власній квартирі. Так і написано обстрілювати. То була стрілянина не на ураження, бо дружина Косолапова інкасадерських сумок не мала, то просто була перевірка зброї і тому кулю за кулею німбом усаджували навколо її голови, як колись любили вправлятися метальники з списів. Косолапова згодом заарештували, а Єрьомін якось виплутався і став одним із найближчих спільників Тарди. Став вбивати собак і лякати дружин згодом набридло. Злочини провокуються. Десь на початку серпня безслідно зник житель Кривого Рога Геннадій Галактионов. За свідченням його матері Віри Дмитрівни, того вечора він раптом почав кудись збиратися. Хоч перебував під адміннаглядом міліції і не мав права після певної години з'являтись на вулиці. За порушення – кримінальна відповідальність. Свій другий строк, а всього у нього було їх три, одержав саме за подібне порушення. Здавалося б, мав запам'ятати на все життя. Не запам'ятав, і це коштувало йому життя. «Куди?» – спитала Віра Дмитрівна. «Покурити» відповів. Більше вона його ніколи не бачила. Вранці обдзвонювала родичів і знайомих, зателефонувала в міліцію, швидку допомогу, лікарню. Ніби злий жарт. Того ж ранку надійшла повістка, у якій Галактионову